Хаєцький озирнувся довкола, шукаючи очима чогось дебелішого за приклад. Уламок Рейки. Він був такий важкий, що іншим разом Хаєцький певно ні за що його не підняв би. Але зараз сила його наче помножилась, і він, вхопивши металевий уламок, розмахнувся ним, як молотобоєць, і з усієї сили вдарив по замку. Затрудило в руки, Аж самому блиснуло в очах, і замок розчахнувся, ледве встиг його вибити з петлі, як двері з грюкотом розметнулися, і з сарая з криком, верском повалив стиснутий людський натовп. мимохоми замерехтіли смертельно бліді, спотворені жахом обличчя, чоловічі й жіночі, кисляві, безкровні. Наче мерці вилітали з домовини. Очі кожного дивились просто перед собою, Заморожено, нерухомо, як в скляні. Невагаючись, люди проскакували крізь полум'я, Клацели дерев'яними колодками по сходах, Розсипалися по пустирищу, Кидалися навмання, хто куди. Хома метнувся зупиняти їх, Але перелякані на смерть очі не бачили його, вони ще були скляні. Жах, близький до божевілля, гнав ці тіні людей подалі від пакгаузів, від світла пожеж, в сутінке поля, стогнучу вітром темряву. Лише якась кволе дівча, схожа на лижницю в своїх шароварах, зупинилася на оклик хоми, глянуло на нього замить вирослими великими очима, впало йому на груди, забилося, затріпалося. «Наші!» – знеможено заплакало дівча. «Та це ж наші! Наші!» Хомала гідно відірвав дівчину від себе і тільки тепер при світлі палаючого сирая помітив у неї на рукаві Жовту нашивку з коротким словом «ост». Не знав, що означає це чуже слово, Але відразу відчув у ньому щось ганебне, Потворне, як тавро. Вхопив нашивку, видер її з м'ясом І люто кинув під ноги. «Сестру», хвилюючись, промовив він, «Далеко ж здибав тебе, сестро». Дівчина глянула на продертий свій рукав, Потім на хому, Потім знову на рукав, І очі її, ще повні тремтячих сліз, Раптом запроменіли михтючим сяйвом, Сліпучою радістю, І вона загукала щодуху іншим. «Броніслава! Родомир! Ян!» Деякі з тих, що розбіглися через пустирище, Почали невпевнено озиратись, зупинятись і, помітивши радянського солдата, кинулись до нього. За хвилину хому обступили, тиснучись до нього, задихані, бентежні, нестямні. Раби, невільники, до краю виснажені, бліді, наче роками не бачили сонця, у берегах. В капелюхах, в кепках, просто волосі, блискучими, як після хвороби очима, освітили його з усіх боків, загомоніли на різних мовах, потяглися до нього десятками рук. Перелякані погляди знаходили опору й порятунок в цьому засмаглому, загартованому стужами обличчі, в оцій засмаглій, тугій шиї, облитій сяйвом близької заграви. Ахома, веселий і радісний, повертався між ними своїми широкими раменами, зривав з їхніх рукавів жовті, як гусінь нашивки, і викидав геть. Відтепер ви вільні. Вільні, повторювалось з акцентами багатьох мовце слово. Вільні, вільні. Назавжди вільні. В одного не було нашивки. «Це француз», — пояснила хомі землячка. Мось є Жан. вони не мали нашивок». Сутулений француз затряс до хоми ріденькою бородою, схвильовано забалькотіву. «Жеву, живу!» «Жеву, живу, кажеш», — каєцький признух хляпнув його по плечу. «Живи на здоров'я, товаришу, та більше не попадайся в людоловом в Невільники навперебій зверталися до нього на різних мовах, щось белькотали йому щасливо, як діти. Хаєцький розумів далеко не все, але одне він збагнув добре. Те, що це він приніс цим людям найдорожче, найпрекрасніше – життя і волю. Це він приніс їм цей живий, вітряний вечір. Він дарує їм простір, дарує світ, і ці широкі шляхи в рідні краї, І дзвінкий завтрашній день. Сьогодні все це мало б для них кінчитись, Урватись назавжди. А все ще чиїсь дочки, сестри, брати, Ще ж їм тільки жити та жити. Скільки людських сподівань та мрій Задушилося б димом в цьому сараї привалилося б палаючою важкою стелею. Коли-небудь важливі комісії та суворі експерти відкопували б на цьому місці звуглені кістки та визначали б по них, хто це був. А хіба відкопаєш з попелу думки? Хіба відкопаєш мрії, які вже зараз, не рвуться у повиту сутінками далечінь? Невже ми оце врятовані? і ніхто нас більше не ловитиме, ніхто не постріля. Невільники схвильовано, безладно розповідали хомі про себе. Вони працювали неподалік звідси на нафтових промислах. Коли фронт несподівано наблизився, озвірілі есесівці перегнали їх сюди, на станцію, утворивши на швидкоруч транзитний табір в оцих сараях. Охорона табору чекала з дня на день вагонів, щоб вивезти невільників далі на захід, на інші роботи. Але коли події розгорнулися з блискавичною швидкістю, і стало ясно, що жоден вагон уже не вийде за стрілку, розлючені есесівці замкнули цей барак домовину з дровенним замком і підпалили. Серед визволених найбільше було чехів та поляків, кілька росіянок та українок, кілька французів – і навіть один араб, невідомо де захоплений німцями. Коли Хома почув про арапа, то хотів неодмінно на нього подивитися. Стали всі разом гукати Мохамеда, але він уже десь подався на осліп через насип в глухе поле. «Скажіть, куди ж нам тепер?» – питали кому дівчата-землячки, в'ючись довкола нього ластівками. Подоляк махнув на схід широким владним жестом. «Ідіть! До самого Владивостока шлях вам відкритий. Але ж десь має бути комендант. Комендант? Я вам комендант. Я вам кажу, топайте!» Дівчата плакали від радості. Вони підставляли свої паспорти і просили хому зробити в них помітки. Це були жахливі паспорти рабинь. Витворено від нього рабовласництва «Арбайцкарте». В кожній картці фотографія власниці з великою дерев'яною табличкою на груях. На таблиці – шестизначний номер. І тут же поруч фіолетовий відтиск пальців. Написи повторювалися дванадцятьма мовами – російською, українською, чеською, англійською, французькою. Для всіх народів було заготовлено арбайцкарте. Хома не читав. Обернувшись до палаючого барака, він при світній пожежі видавлював огриском товстого олівця через усю арбайцкарте. «Звільнений, звільнений, звільнений, звільнена!» Подало карту дівча, яке першого пам'яталося, вискочивши з барака і перше зупинилося серед загальної паніки на оклик Хоми. «Як же тебе звати, сестричко?» – запитав Хома, особливо старанно виводячи їй свою резолюцію. «Зіна», – відповіло дівча. «Хто ж тебе дома чекає? Мама? Тато? Наречений?» «Нема нікого. Всіх розгубила за війну. Один брат десь в армії». «До кого ж ти вернешся? а до нас, додому, наші ж люди. Тепер вони мені там всі рідні. Мабуть, як перейду кордон, то обніматиму всіх, кого зустріну. Яка ж ти худенька, аж світишся. Дівчина помітно зніяковіла, немов у цьому було для неї щось стебне. Поправлюся, наберуся сил. Набирайся, сестричка, набирайся. Щасливої тобі дороги. Хомініколилось, бій уже чути було від гримів десь за містечко, повите вечірніми сутінками та червоними загравами пожеж. Він не мав часу розпитати зіну докладніше, навіть не запитав її прізвища. А коли б запитав, то вона б відповіла йому на це Сагайда. Розтлумачивши їм, як найкраще вибратись за фронтову смугу, Хома знову подався розшукувати своїх вогневиків. Розшукав їх уже вночі на західній околиці. Гордий своїм чинком, довго розповідав товаришам про констабір, про землячок, про французів та про арапа, який подався кудись на осліп, так що не могли його й докликатись. Далеко не втече. Де не бігатиме, а однаково до наших прийде, коментували товариші. Звісно, що прийде. Тепер усі дороги до наших ведуть. А його ж бідолаху десь, певно, також арабенята виглядають. А чому ж ні? Людина є людина. Сайда, напнувшись плащ палаткою, сидів, не втручаючись у розмову замислений, мовчазний. Сестра Зіна не сходила з думки. «Визволяємо ж ми багатьох, – думав він. Може, визволяє в цей час хтось і мою сестричку, мою зінку?» Скільки потім просувались Австрією. Майже в усіх селах зустрічали бійці земляків і землячок, щоб атракували бюргерів. Дівчатка розповідали, як мінялись на очах, добрішали гладкі бюргерші, – Залежно від просування вперед радянських військ. Коли ви були на тисі, моя хазяйка перестала битись і дала мені сукню. Коли ви стали на мураві, вона набавила мені кухоль кави. А коли вступили в Австрію, то на столі з'явилось навіть вино. Де вона зараз, стара вовчиця? Кинула все господарство та заховалася десь у бункері. А тобі звеліло хазяйство стерегти к чорту їхнє хазяйство. Тепер на Хаузен, додому. Не заблудишся, попадеш звідси в рідні краї, із заплющеними очима. Серце доведе. Сайда, зустрічаючи визволених дівчаток, що разу ж гадібно зазирав їм в обличчя, потайки надіючись побачити між ними сестру свою щебетуху зінку. А воно його щастячко вже дрібно ступало босоні курними шляхами на схід поміж остогидлими дорфами, поміж бунками. Все шукало когось очима, видивлялося з-під хустки на кожного зустрічного бійця, шукаючи та впізнаючи поміж ними рідного Володьку. І їй усі тут були брати, а йому там усі були як сестри. У вільні години Хома розбирав із своїми їздовими становище на фронтах. Для цього він добував з польової сумки жмуток різномастих карт, видертих з чужих атласів та підручників. Обіклавшись ними і потраючи долоні достеменно, як начальник штабу, Хома говорив, а тепер, юно розберемось. Юна Бесарабець користався особливою увагою хоми. Подоляк твердо пам'ятав, що беручи новачка в їздові, заприсягся зробити з нього людину. І треба сказати, що Бесарабець виправдовував надії свого вчителя. Гаяйшливий, працьовитий, і коли треба навдивовижу хоробрий, він виконував свої обов'язки без дохан.